Joko Olimpikoak baldin badira kiolarien itzordu importanteenak, donuztiago estropada da harral munduko da. Buruileko lehen bi asteburutan jokatzenak kontsako estropada famatua, egun urte baino gehiago dituen estropada bereziau. Aurtengo garaileak ondarribiko araunariak izan ziren, eta asteburu honetan erretarrekin nahi izan dute partikatu garaipen ederra. Eta nola egin duten? Modu simple batez eta erakargarrian. Kontxako ikurrina, eraman dute San Pedro ekalera, eta ostatuen artean erritarrak hurbildu dira argazkiak ateratzera ikurrinarekin. Josimi elduaien ondarrebi arremelkarteko lehendakaria da, eta erritarrak zerroar egin dieten kontatu dugu. Nik zintitu duten abentzat eskertasuna. Herri, herriko jendearen nolabaitere demostatu naia eskertasuna, eskerrak emateko bai, nik hortikan bizat nabarik dut, herria oso posi dago eta arro dago pixka bat, arraun elkarteak, ez bandera birabazi dugu lago bakarri baizik, eta zehen ekurtetan, nik uste herriak ikusten dula, ba, arraun elkartea lan oso politaite nahi dela, bai gaztiakin, bai treneruakin, hori den asken bat ian, ba, ondar, ondarra bitar batei ba, dakit, bere arrotasun batero sortzen dio, eta nik einen bat hori sentitu dut, ezkertasuna. Gaina, pixkat, sorpresa edo ez uste txiki bat izan zan bandera birabaztarekin horrek ere emandu alako, akit, bultzatxo bat, aholako, postasun horrentzat? Bueno, eh, ez da sorpresa izan zen borko irebazte beti zaila da, baina gu bigarren ikan bigarrena bigarrenak ginen, iru segundot erdira, eh? Hori jota, kaik hori nahurretik da herri jain batzago nolako adibidez, bibin eta boskeko bandera gura bai izan zan sorpresa handiago eh? Orduan, itzazo ikarra gari txarratera esan, da orduan, ba, bueno, beste gauz batzuz basatu zila bainan. Haurten, jindia batzau, esperantza zeuka horren sorpresa izan. Baina, bueno, askin finan, segundan ez duzu ikusi arte, ez duzu sinistu nahi, ez da, da bai, zokezaten duzu mesela askinean, ba, posa edo ikaragarria esan. Ba, eki kirol irol zaila dela, gogorra dela, e, diru gutxi ematen duena, zerg moti ditu herritarrak herritar arraunari gazteak, e, arraunel iz, izen ematera eta parte hartzea? Ba, oain gaur, adibidez, gaur bertan, herrian ikusten ari garen giro hau, ero jaia hau, ez? Azken finan konturatzen zea, herriak ba, asko estimatzen dula zure lana hori ez, eta herria sugiten duzun lan horrekin, ba, asko eskertzen dula, eta hor, e, zuk herriaren izen hori ematen duzu. Eh? Ta hori diru egin ere ez da hor daintzen. Mm. Hore, eh? diru bali mazan hobeto. beto. Bigausak elkartzeko aukera bali mazan guandiko beto, baina horrekin darra asko emateizu, jakitia guzt, zuriatzitekan herri guzti bat dagola, eta hori representatzia horrek, horreken lehenbaten dugu ilusioa aurrera jarraitzeko. Horretarako, Araunariak ere, herritarrak izan emarko lukete, sentizmentu hori bizi esaten ez, eh? edo gehien bat edo... Bai, bueno, saiatzen geha gehien bat ezaten, baina gero lehen hartu behar da, hor e, goi maian ibiltzeko duzu bakarra herriko e, zemei o... duzu hitxia tia beste erriko jendiai. Guri kanpotik etorrit diren Araunari asko, asko eman digugue. Bai, hori joti, bai donostitik, eta beti ezkertu egon behar dugu ondarrebilan, muti joiei, gure Herriko izena ondarrabitarak izango balitza bezala eraman dute, respetuakin eta beraiek ez bat, zilinbazien etorri bere momentuan, Mikel Orbañanos bat adibidez hori jotik, ba segura zik garaipen guztiago egetziren hemen egongo. Azken galdera bat, hobi e, galdera bat e, zu presidentia zara, beraz, Herriko etxeari, udaletxeari zerbe deskatzeko izango zu, zazoi berrirako, feitzatzen dut, eta bigarren berriak, zazoi berria, hor, altak eta majak bagauden, normala da, batzuk guztien dute zeren, ja, beren Elburu balortu dute azkontxeko bandera nona atorzo zoi berrien? Bueno, ba, zukezan bezala hor bat Altak eta baja batzuk azkenean baja guztez binen gutxiko gozizango dia Zemaz, Ba, momentuan irula u baja zango die Baina, bueno, gandikan di beti zaten dut Gabona kartero ezin duzu Nola baitere ja osoiek e, Itxita itxita bezala dukies Ikusiko du, haber, gandikan besti nion bat animatzen dugun Da, talde hor dago Ta etxetekan ere gaztiek heldu dire Ba, go, goz Ba 17bkoa hortan tosta bat irabasteko eta nik uste dut ba aurrengo urtearen ere triginu chikunaingo oingo dougula talde chikunaingo dougula eta saiatuko gera kantak esaten duen bezala saiatuko gera Eta txaranga eta fanfarren artean iran dute eguna Ondarribiko lagunek eta han, atxeman dugu, Ondarribiko arreun taldeko patroi edo zuzen daria, Mikel Orbañanos, Oriotarra denarrean, harrera bero egin diote Ondarribian eta konten da bertan. Ba, esan genezake badala treneru mailetan on banderi garrantzitzuna eta, bueno, indi aurrena eskaintza bat, hau hau hau hau aurrena, bertan ongea, Egoa lupen, eta gero beragetxikia, eta guain emango joa aukera herriko jarretzalei bandera berarekin, ba argazkik ateratzeko aukera hori, eta gero jaba, bueno, dano yeah. e, bazkaitara joate gara bertan, bentan. Horre aurten gainera pixka bat, ez da, edo sorpresa, baina egual ez uste bat izan da ere, ondarribiko taldaren txako bandera irabastea. Bueno, bai egitea da, ba, nahiko talde politak gendula eta bagen ekin magure aukerak izatea bagen eskala ez. Eta, bueno, udara hurra jundan bezala irutzea ba, puntu honen eritxigala gu negen estropa eta eta gehoia ba, ikusia ba, kontxako estropaetan maila oso polita mandeula eta, bueno, hor ba, da, ba, bertan jaso deun zari, ja, kontxako bandera hau. Ja, iraileko lehlengo bigarrenko azte buruan izan zen hori, hor azaroko bigarren azte buruan daude, Pasadiren bilabete hauetan eta, miskat, herritarrek, zer ze menzu pasadizu, eh? Zer zan dizute kalean? Zer, zer sentitu duzu bilabete hauetan? Ba oso opozik, jendia. Egit jazan, aurten gaina hilien sortzilean tokatzen, kontsako bigarren igandia eta ba egizu hilien sortzilean, ondari bine, egun ondilea izatela, bere dintzako, eta hor du, ba, bueno, ba egit jazan, ospakizun asko momentu hartan izan ziren, eta, bueno, ba, sentimentu asko juntatu zian, jaizena ma oso, oso egun emerezilla eta oso polita eta beraiek hori eskerdite gaitu asko. Horre ja saioi berria ja, temporaldi berria ja, pentsatzen daia prestatzen bizka bat alta bajak pentsatzen daite kontxe irabaztarekin ja batzu izango bueno. Un año ja irabazi deuda hor ja bukatu bai baditugu aitako arranuarik baita ba bueno ba beraien arran inoldia ja gustatu saioena bukatzen ba, garaipen honekin. Eta dudik gabe hori errespetagarria da eta gainetik ba bueno, aukera polita beraiek ere arrauna bukatzeko. Eta gero ba bueno alta batzuk ebaditugu eta gazten indarrare badu gorratzetikan iritsi bai e, gazte hoiekin kontatsuko aukera izango duela hemendik aurrera baita eta dudikabe gabe ma, bueno horrekin ilusioz eta kogos beteta denmoraldi berriek ekiteko. Ze mat herriko ze matia harrunari berriak eta hori nolako da pxa oreka hori. hori. Bai, en, kluan filosofia bintza, direti honen filosofia herrikokin ba, lanaitia da, beti dudik gabe, ba, bueno, kaunpoko egosenei atekitxik gabe, ba, maila, arron maila, ondila dalako, eta beti, ba bueno, ba, ekilibri hori bilatu berra daolako, ez? Baina, bueno, beti guali, alegintzegea, aliketa etzeko ginena treneru barruni izaten. Sailada gaindako kompetentzieekin beste taldekin da hori, ez? Bila, fitxaketaren munduare itxi baita betera arraun mundura, ez? Bai, gala da. Eta bueno, ba fitxaketa mundu horrek iteu ba betire mailare hondilu izatea, ez? Eta ordun ba bueno, ezinezude eskudiatu bestela utze zuneen bauratzen ikustea da hori eskendukenai gertatzei. Zu segitu gozu. Bai, bai, jarraitzet bertan eta bueno, oso gustoa nago, oso eskertuta herri honei eta saiatuko gea danon arten berriz ere ba, maila polit batean batean. Aperitif eta Baskari eder ospatu dute ondarra bitarre beren arraunlarik egin balentri ederra.